Ezertarako balio ez duten gauza gehiegi daukagu ordea eta korrena oraindi gehiago nahi dugula. la. Hauzokoaren amak ordea semea eta alaba falta ditu oraino. Haiek beste urtebete bat galdu dute kartzelan eta ez otedua mak urtebete baino zerbait gehiago galdu denbora horretan. Nik bai etzerranenuke bakea ere jitekoa da, oraino. Euskal herrira, mundura. Lehen, zerutik etorriko baliz bezala itxaroten genion. Sorpresaz gure etxeko atea koix-koix, noiz joko zuen zain egonda. Orain, gerratokiak urrunda euskagu. Hain urrun, non eta ez dugula gerrarik somatu ere egiten. Edo bosta xola zaigula bestela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 Abenduan izango gara berriro. Nik ere itzuli hori eman eskero. Pario egingo nuke. Aipatu ditudan kontu berak aipatuko ditudala berriro.